Так що немає зовсім причин рвати на собі волосся. Максим посміхнувся і зітхнув. Ні, сказав він іронічно до офіцера, мабуть, я не зумію. Це потребує спеціального хисту. Але спробуйте, ви тільки спробуйте. Хіба що спробувати? Максим подумав знову якийсь час, а тоді спитав Меланхоліно. А як не вийде нічого, тоді що? «Тоді ми вас розстріляємо», – спробував нібито пожартувати офіцер. Але це йому не вдалося, і він поспішив поправити свою несподівану щирість. «Не ламайтесь, містер! Нам рекомендували вас як відомого архітектора. Отже, он у тім домі ви будете працювати. Вас туди приводитимуть і відводитимуть. Там ви будете як вдома. Що вам потрібно?» «Вдома?» – Максим зітхнув. «Вдома» нагадало йому про дім, про родину. «А матеріали є?» – запитав уже цілком у полоні своєї думки. «Скажете, що вам буде потрібно? Все дістануть». Максимові прийшла в голову думка. «А що колись справді використати це як нагоду побувати вдома? І то сьогодні ж. А там буде видно, як воно з тим проектом в лапках буде. Що тут була нагода вискочити з петлі?» Про це Максим у цю мить не думав. Мабуть, тому що не приходила й думка в його вперту голову справді проєктувати тюрму. «Слухайте», – сказав він до офіцера, – «та ж інструменти і матеріали є у мене вдома», – сказав неправду, бо він майже все продав частками за харчі, рятуючись із родиною від голоду. «А мій дім ось тут близько». «Гаразд», – підхопив офіцер, – «ми вам дамо бойця». І ви сходите з ним. А тим часом він покликав варту і передав їй Максима. Повертаючись до камери, Максим посміхався при думці, що от може він і справді за якийсь час відвідає своїх вдома. Це було б щось нечуване в історії і в практиці НКВД, щоб арештант ходив на побачення до своєї власної хати. Але не судилось тому здійснитись. Не Максим, ще влізти до камери і проповзти на своє старе місце до Костика, як у тюрмі створився якийсь переполох. З чого саме почалось, невідомо. Але всі раптом помітили, що вуличкою швидким темпом пройшов відділ озброєних гвардійців із регулярних військ НКВД і увігнався на тюремне подвір'я. Все, що було там, біля тюрми, Раптом заметушилося, забігало, звідкилясь уже мчали вуличкою карнач, і Заєць, і начальник міліції, і вся їхня свита. Все те поприбігало на подвір'я тяжко озброєне, клацаючи і брязкаючи тією зброєю. Так само брязкаючи зброєю, позбігалося на подвір'я вся варта, повилазивши і повискакувавши з усіх шпарин і прибудівель. Вони на бігу прищіпали паси, Чіпляли до автоматів диски, чіпляли гранати, ладували набійниці. Здавалося, усе було охоплено панікою. Брязнули, хряпнули двері. «Виході, стройся!» – загримів заєць. Так само, охоплені панікою, виливалися лавиною з будинку в'язні. Паніка покотилась перевалком, охопивши його від краю до краю. Заридали, закричали жінки і діти. Але дивно, багато жінок і дітей підбігло до вартових і, ридаючи та цілуючи, хапливо й розпучливо, тикали їм вузлики, з горточки, торбинки. То були жінки, матері і діти вартових. Усі ж інші жінки, матері й діти в'язнів стояли віддалік і лише простягали руки та плакали, не маючи права підбігати. Варта вишукувалася у дві густі подвійні шпалери, один ряд у цивільному, другий у військовому. Між ті шпалери вганяли в'язнів, ставлячи їх по чотири. Довжелезна колона зайняла все подвір'я і простяглася на вгород, а з будинку ще виливалися і виливалася сіра маса. Господи, звідки стільки людей? Як вони могли в такому будиночку вміститися? Карнач кричав, гарячився, підганяв усіх, а карнача підганяв командир військового гвардійського відділу. Нарешті вийшли всі. На останку привели звідкилясь групу жінок-в'язнів, печальних жінок-мироносиць, і поставили у кінці колони. Довжелезна колона стояла готова, сформована, біліючи плечима, спинами та колінами. Люди винесли на собі всю крейду зі стін тюремних. Усе вапно, і порох цегли, і весь бруд із підлоги. Але обтрушуватись нікому навіть і на думку не спадало. Люди дивилися безтямним зором навколо, на білий світ, на жінок, навряд чи щось із того допуття бачачи і розуміючи. Відділ військової варти переформувався, вийшов із шпалери, розділився на двоє, Половина стала спереду колони, половину – ззаду. З боків лишилася двома суцільними парканами міліція. Кроком, швидко, бистро, давай, марш! Заголосивши нестримно, затужили жінки, загукали щось діти. Біля міліціонерів тюпали їхні жінки, матері і сестри, припадаючи, а арештанські матері, жінки і сестри бігли віддалік, збоку. Колона повернулася не до цвинтаря. Всупереч сподіванням, вона повернула зовсім в інший бік, на ту саму дорогу, якою пройшла вчора. Коли колона витягнулася з двору в перевалок, а з перевалка на широку вулицю, її було зупинено знаком спереду. Там стояли начальник міліції, командир відділу гвардійців, заяць та інші. Командир жвардійців підняв руку і суворо звелів усім жінкам і дітям «Іти геть», бо інакше сказав, він змушений буде стріляти, тобто що він розстріляє їхніх чоловіків і синів тут на місці. Жінкам міліціонерів теж було наказано «Іти геть». Жінки завагалися. Тоді командир дав знак, і три автоматники пустили три черги вгору, понад головами. Жінки розсіялися. Марш! І колона пішла. Вона пішла в бік, зовсім протилежний тому, де стояв печальний і ніжний янгол мармуровий, оберігаючи і оплакуючи душі замучених і вбитих, охороняючи їхнє останнє тихе пристануще. Варта квапила шалено, чим душ утікаючи геть від того мармурового янгола. Розділ дванадцятий. Дивно! Нікого. Вони знову не зустріли нікого з людей. Вони перетяли місто навскіз, але ніхто не вийшов і не вийдав їм на зустріч, ані не виглянув через паркан. Тільки і помітив Максим, що коли вони проходили вулицями, де-не-де людські очі визирали крізь щілини і дірки від сучечки у парканах, нишком обережно. А може, то йому так тільки здалося? Взагалі ж навколо була пустка. Лише вони, колона смертників, бігли серед тієї пустки, бігли по мертвому, вбитому в землю, втоптаному геть у болото місту. Колона блідих істот, вивалених у смітті, у крейді і у глині. Та ще високо-високо в небі кружляли стрижі. Ген там, над собором. Але ні, то були не стрижі, і не над собором. То лише в тому напрямку, де був колись собор, над хрестами якого колись було, все кружляли в блакитному зеніті стрижі, там десь геть-геть далеко кружляли з граєю літаки, а коло них раз-пораз з'являлись кудлаті баранці вибухів. А коли вже колона пробігла всі вулиці і звернула на останню, до них таки вибігла людина. Це було на вулиці Широкій, на тій самій широкій магістральній вулиці, яка вела вже геть із міста на схід, і на якій була та розбомблена тюрма. Колона проминула ливарний завод, що стояв край великої площі, де починалася Широка, і звернула на вулицю, по розквашеній, по коліна розмішаній грязюці. Варта притискала колону до парканів, панічно тиснучись до тих парканів сама перед літаками, що вже кружляли низько над містом, виючи. На шосе не було нікого. Лише на пішоході, відокремленому від шосе глибокою канавою,